Det hedniska kälternas gudar Sida 98 till 102 Symbolbeskrivning Två korpar Ofta avbildade som gudarnas följeslagare Sitter uppflugna på en irisk träfigur Som används vid offrandet Till vänster faderguden Dagda Med sin klubba och magiska kittel till höger Kernonos den behornade fruktbarhetsguden som också representerar rikedom och välstånd som härrör pengar ur sin penningpung där under en trehövdad gudomlighet från en terrakottavas tillverkad under det andra århundradet före kristus Bavé i Frankrike under hästgudinnan, epona och en pyssling, förknippad med luk, skomakarnas skyddspatron. Längst ner löv från eken, druidernas heliga träd. Inläsarens kommentar. Symbolerna visas i en svartvit teckning längst till vänster på sida 98. Slutkommentar. Efter vad vi hittills har sett i sagorna har människor och gudar umgåtts fritt med varandra. De har besökt varandras riken, de har hjälpt varandra, stridit mot varandra och ibland även ingått äktenskap med varandra. Så har gudarna skildrats i berättelserna som har förts vidare från generation till generation. Men hurdana var egentligen de hedniska kälternas gamla gudar? En stor del av den kännedom vi har om de keltiska gudarna har vi fått genom den romerska litteraturen. Kelterna själva tecknade inte ner sitt vetande. Historia, genealogi, astronomi, astrologi och framförallt kunskapen om den religiösa tingen förmedlades muntligt. All kunskap var helig och för kelterna var det viktigt att den inte kom i orätta händer. Affärsbrev skrevs på grekiska eller latin ytterst lite skrevs på keltiska Följaktligen har vi bara mycket vaga föreställningar om många av kelternas allra heligaste religiösa föreställningar Det tidigaste nedtecknade vittnesbördan om den keltiska mytologin finns i de gamla iriska sagorna Den gudakrets som här skildras är inte specifik för Irland utan tillhör sannolikt hela den keltiska stamkulturen. Tuthadei Danan Gudinnan Danus folk var beteckningen på de iriska gudar som senare blev den andra världens älvfolk. Gudinnan Danu var en modergudinna och från henne härstammade alla de andra gudarna. De iriska gudarna utgjorde inte som sina grekiska och romerska väldefinierade motsvarigheter en enda gudafamilj men hade dock ändå var och en sitt särskilda område där det ägde inflytande. Noda Silverarm, gudarnas konung, var också en krigargud och gudinnan Morgan var en stridsgudinna. Det var viktigt att ha henne på sin sida Om man ville segra Dagda, den gode guden Var stammens fader Och avbildades ofta Med en väldig klubba Och en magisk kittel Som bland annat hade den egenskapen Att den var outtömlig Dagdas barn Är Bov Brigid Eldens och poesins gudinna Ogma, litteraturens och styrkans gud Don, herren över det döda Och Angus, kärlekens gud Lir och hans son Manannan var havsgudar Janket och hans son Mjak var läkekonstens gudar Och smeden Goibnjup och konstsmeden Kredne var hantverksskicklighetens gudar Den mäktigaste av alla gudarna var kanske den allkunnige krigaren Luk Långarm Sida 99 De manliga gudarna var viktiga i den tidiga keltiska kulturen men moder eller jordgudinnan tycks ha haft en dominerande ställning Hon var stammens gudomliga moder och dyrkad på rätt sätt gjorde hon landet fruktbart Och skänkte folket fred och välstånd En del av de manliga gudarna var antagligen från början naturgudomligheter Andra, däribland dagda, dyrkades som stammens gudomliga förfäder Som hade lämnat den mänskliga världen Men fortfarande hade stort inflytande över sina ättlingar Elvhögarna, dit folket från den andra världen hade tagit sin tillflykt efter galernas ankomst till Irland, var ursprungligen gravhögar. Varje stam hade sina egna gudar, och ett stort antal gudanamn förekommer därför över det stora keltiska området. De flesta kända för oss, huvudsakligen genom inskriptioner och romerska urkunder, Keltiska gudanamn finns även bevarade i namn på platser och vattendrag Både på de brittiska öarna och i andra delar av Europa Två stora floder, Seven i England och Seine i Frankrike Är uppkallade efter keltiska gudinnor Sabrina respektive Sequana I båda floderna förekommer höga tidvattensvågor som uppstår när strömmen och det av månens faser påverkade tidvattnet verkar mot varandra. Även idag tycks oss dessa stora vågor fyllda av en mystisk energi och det är lätt att förstå att kälterna trodde att det ägde enorma, övernaturliga krafter. Vid flodens säns källa som finns i Saint-Germain-Source-Seine har en liten helgedom grävts fram. På museet där och på museet i den närbelägna Dijon finns en mängd religiösa föremål av ek. Eken var druidernas heliga träd. Gudinnan Sabrinas tempel står förmodligen på en kulle vid Little Dean i Gloucestershire 11 kilometer nordost om templet i Lydney som var helgat åt guden Noda eller Nodons Många britanniska och galliska gudar är svåra att identifiera på grund av att de hade flera olika namn Arkeologer och språkvetare har dock kunnat urskilja några av dem som mer betydande än andra, mer lokala gudomligheter. En av dessa större gudar är den behonade Kernunos, den vise och åldrande, men fortfarande mäktige kronjordsguden, som är herre över alla djur och som brukar avbildas med horn på huvudet, och svingande en mystisk orm med ett gumsehuvud. Galliska statyer framställer honom som en överflödets gud som häller pengar ur en börs. Kernunos var troligen också en viktig stamgud. Dagda, även han en stamgud, hade sin galliska motsvarighet i Sukelos. Den gode hammarsmeden Vars attribut är en hammare och en skål Liknande dagdas klubba och kittel Han åtföljs på galliska avbildningar Även av en hund Romerska historieskrivare Såg i vissa av de keltiska gudarna Motsvarigheter till sina egna gudar Luck eller Logos Och en gud med namnet Jesus, jämställdes exempelvis med Mercurius andra mer betydande gudar var Taranis som också kallades Dundraren och Teutates, folkets gud Gudinnan Brigid var i Gallien känd under namnet Bergusia även den olycksbringande krigsgudinnan Morgan dyrkades under annat namn på kontinenten Morgan representeras ibland av en gudinna, ibland av tre Hennes speciella fågel är korpen, slagfältets renhållare Ännu en gud har anknytning till korpen På galliska träföremål avbildas denne gud med en korp på vardera axeln som talar in i hans öron 800 år senare dyrkade vikingarna sin gud Oden, vars två korpar varje morgon flyger ut i världen och återvänder hem på kvällen och slår sig ner på hans axlar och rapporterar allt vad de har sett under dagen. Inte många känner till att denne vikingagud kan identifieras långt tillbaka i den keltiska mytologin. Ännu en gud förknippas med ett djur Det är en hästgudinna På kontinenten känd som Epona På Irland som Macka. Och i Wales som Reanon Vita ston spelade en viktig roll i de ceremonier Som förekom när nya kungar skulle invigas i sitt ämbete samma typ av riter har förekommit i den vediska kulten i Indien En del av de keltiska gudarna försvann i och med kristendomen medan andra upptogs som kristna helgon Brigid eller Bergusia blev missionshelgonet Heliga Brigid av Kildare Danu eller Ano modergudinnan i den iriska gudakretsen blev heliga Ann källornas skyddshelgon minnen av andra gudar lever kvar genom namn på kullar och dalar en gud som har behållit sin magiska aura i Europa är Luk den allkunnige skinande ynglingaguden krigets och hantverksskicklighetens skyddspatron 100 i kapitlet det andra slaget vid Mojtura berättas hur Luke kom till det heliga palatset i Tara och vi möter honom igen som Kuhulins gudomlige far och som mästerskomakaren Lai i Mabinogion. I grevskapet Donegal på Irland har man hittat ett uråldrigt stenhuvud med tre ansikten som kallades skomakaren Av ortsbefolkningen Pusslingarna lär enligt De irländska folksägnerna Fortfarande ägna sig åt skomakarhantverket Och det påstås att man fortfarande Ibland kan höra det snabba Lätta tappet Från de små skomakarna När det gör skor till människor Som tror på dem Och är givmilda mot dem Romarna såg Luke som merkurius motsvarighet. Men enligt en av de iriska sagorna förefaller Luke har varit en mer betydande gud än Mercurius. Luke framställs där lika strålande som solen själv. Irlands folk höll på att förbereda sig inför en strid mot de gamla ärkefienderna Fomorna när plötsligt ett starkt ljussken Lyste upp himlen Det var märkligt Sa en man Idag går solen upp i väster Istället för i öster Det är ett gott tecken Sa druiderna Det är strålglansen Från Luke Långarm Som kommer för att bistå oss I striden Och Luke Uppenbarade sig inför dem I all sin strålande härlighet Och gjorde sig redo att strida Mot förmåren Han tog på sig havsguden Manannans rustning En magisk rustning så beskaffad Att den som bar den Inte kunde bli sårad i strid Han spände på sig Manannans bröstharnesk och hjälm Och hans ansikte som speglades I den glänsande, blankpolerade bronsen Sken som solen själv Så slängde han den glimmande blåsvarta skölden över ryggen Hängde det släta skarpa svärdet vid vänstra sidan i svärdsbältet Och tog det långa giftspjuten i högra handen När Irländarna såg honom klädde de sig i sina krigsrustningar Det resta spetsiga spjuten bildade en skog och de långsmala sköldarna var höjda sida vid sida som ett pålverk. Och så drog Luke ut för att skydda sitt folk. Luke, eller Lugos, som han kallades på kontinenten, var en av Galliens stora gudar. Och hans namn ingår i många stadsnamn. Till exempel Leide, Lang och Lodon. En av de mest betydande keltiska städerna var den franska staden Lyon. vars namn ursprungligen var Lugudunum, Luxborg. Lux heliga korpar sades ha visat sig på platsen, och detta hade tagits som ett gott omen för att staden skulle läggas där. Under romartiden hölls en stor årlig fest i Lyon till kejsar Augustus ära. Denna fest ägde rum den 1 augusti. Samma datum då ursprungligen Lukes fest. Lugnassa hade firats över hela Europa. Denna högtid firas fortfarande. Lugnassa var en av de fyra stora högtiderna under det keltiska året. Det övriga var Imbork, den 1 februari, Bailtin, den första maj och Chavin, den första november. Lugnasa inföll den 1 augusti, men firades under en hel månad. De sista två veckorna i juli och de första två i augusti. I Britannien upptogs Lugnasa bland de kristna högtiderna. Och kallades då Lamas En fest där man firade det första som skördades Och som firades före den egentliga skörden Under hedna tiden firade man denna högtid För att försäkra sig om en god skörd På den tiden kunde sjukdomar förstöra en hel årsskörd Och man föreställde sig att Lok stred mot en ond rostgud Om brödsäden den helige Columba, prinsen och prästen som grundade den stora keltiska kyrkan på ön Iona utanför Skottlands västkust på 500-talet, tillät sina munkar att fortsätta med firandet av Luknassa högtiden. Då fick det festa och rumla om. Columba kallade detta firande Plöjarnas fest. Många legender berättas fortfarande och många glada sammankomster hålls ännu till minne av Lukks högtid. En sådan glad folkfest är Lugnassamarknaden i Muff Rock på Irland, som äger rum i början av augusti, och i första hand är en hästmarknad. I äldre tider förekom ceremonier vid en helig sjö i närheten, vars vatten ansågs ha helande kraft, och en vit tingst smyckades därvid och ställdes upp på klippan. Vid dessa marknader förekom hästtävlingar, där hästarna simmade i kapp över sjöar. I äldre tider illustrerades kampen om skörden mellan Lok och den underostguden med skådespel. En berättelse om en Lugnassa-marknad i Muffrock har samband med legenden om Fion som sägs sova inne i sin gravhög i väntan på att tillkallas när Irland befinner sig i fara 101. Eftersom forskarna tror att Fion kan ha varit ett annat namn på luck är denna berättelse särskilt intressant En bonde gick till marknaden för att sälja en häst och kom överens med köparen om att han skulle föra djuret hem till denne. Det steg till häst och gav sig av tillsammans. När det kom till en stor kulle såg det till sin stora förvåning hur den öppnades framför dem. Det gick in i en lång gång och sedan in i ett rum som var fyllt med spiltor. I varje spilta stod en häst och bredvid varje häst låg en krigare. I full krigsmundering Alla var försänkta i djup sömn Bonden som var alldeles förbluffad över vad han såg Böjde sig ner för att ta ett svärd från en av de sovande krigarna Han skulle just ta tag i svärdet När krigaren själv grep det Och började dra ur skidan Samtidigt som de båda skräckslagna männen flydde därifrån såg de hur de övriga krigarna började röra på sig och dra sina vapen. Men strax föll i sömnen igen. När det var i säkerhet utanför kullen och ute i friska luften sa bondens följeslagare: Det var synd att du inte drog svärdet ur skidan. Om du hade dragit ut det helt och hållet skulle alla krigarna ha vaknat och kommit ut för att rädda Irland Minnena av de gamla gudarna och hjältarna är fortfarande mycket levande i synnerhet vid de högtider som en gång firats till deras ära På Irland förekommer ännu i våra dagar många högtider som ursprungligen firats till luxära. ära Lucknas högtiden har hittills inte varit föremål för särskilt mycket forskning på annat håll men det är fullt klart att den har firats över stora delar av det områden som behärskades av kälterna. Det säkraste vittnesbörden om detta kommer från Lyon. År 1897 upptäcktes av en slump i Coligny, åtta och en halv mil nordost om Lyon, delar av en jättelik bronskalender som används för att räkna ut viktiga datum under det keltiska året Sida 102 Kalendern hade tillverkats under det första århundradet av vår tideräkning och visar att kelterna var skickliga på matematiska beräkningar Enligt denna kalender firades i Gallien en stor högtid under månaden Rivros som inföll samtidigt som den iriska Loknassa högtiden den keltiska kulturens försvunna gudar lever fortfarande kvar, ofta i annan form. Sida 104